מזמור נ"ב למנצח משכיל לדוד, בבוא דאג האדומי ויגד לשאול ויאמר לו, בא דוד אל בית אחימלך. מה תתהלל ברעה הגיבור, חסד אל כל היום. הבות תחשוב לשונך כתער מלוטש עושה רמייה. אהבת רע מטוב, שקר מדבר צדק סלע. אהבת כל דברי ולע לשון מרמה, גם אל יתוצך לנצח, יחתך ויסחך מאוהל, ושרשך מארץ חיים סלע. ויראו צדיקים ויראו, ועליו יישחקו. הנה הגבר לא ישים אלוהים מעוזו, ויפתח ברוב עושרו. יעוז בהבטו, ואני כזית רענן בבית אלוהים, פתחתי בחסד אלוהים עולם ועד. עודך לעולם כי עשית, ואכבה שמך כי טוב נגד חסידיך.